حوارینا حوارینا تام من انصاري الى الله سد زم امداد قوم کے سد امداد قوم کے نو قال الحواریون اوے دے حوارینم نحنو انصار الله مونگے امداد قوم کی فآمنت طائفة من بنی اسرائیل نو بس ایمان راڑو یو دلیده بنی اسرائیل و نام تصدیق یو کام حضرت شیخ نور اللہ مرکدهو فرمائی چه خطیب ذکر کردی زا خبرا چکلا حضرتی سار صلاة و سلام برا اسمانون طرفتا عچا کډېشه نو پدی اسایانو کې ډري ډلې جوړې شلې یو وی چې دا هو الله او اخپل مقام ته لاړو برا دوی مدله را پاسه لا چې نه د ابن الله او الله خپل ځان خطر او بلا او درې مدله علي ایمان تي غي و نه نه هو الله نه ابن الله بلکې هغه رسول الله او الله رب العزت اغه حفاظت کو به تورې حفاظت بر را اوچت کو به حفاظت بر را اوچت کو نفا امانت طائفه من بنی اسرائيل هغه دل چغي و دا رسول الله دے دا ب ظاهر څو کمزوري وو ب ظاهر کمزوری او الله فرمای پایدن الذین آمنو علی اعدوہم دوی مونږه مضبوط کړل په به صد پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره شیخ زم حضرت شیخ نور الله عمر کذو به ذکر کول چې حضرت ایثار الصلات والسلام هغه مخ ما ذکر کړل چې 31 مرتبہ نسبت حضرت مریم عبله شوي دی ه سبې مریم یو خو رد شو په یغو باندې چې هغې به الزامات لګولو الله فرمایل ابن ابې مریم دی نصې بلکل پاک دی په خپلکو قدرت مې بغیر د پلار پیدا کړی دی. دویمه شخ به فرمیل چې په دی کې ردم دی د ایساانو پاغه دلو باندې چې چاېغا غولله دی یا ابن الله دی. چنا الله فرمای لیسبن مریم ای سبن مریم نہ الله دے نہ ابن اللہ دے بلکہ ابن مریم دے قال الحواریون هاواریون نحن انصار الله من امدادكم دي الله قدیم فامن طائفه من بني اسرائیل پس ایمان راو دل بني اسرائيلنا وقع فرارتتون او ان کاروکو کو فروکو یو ډلیم په د نه الله <آمَنُّا> پرما موږ مضبوط کړل دا هغه کسان چوي ایمان خیر د کار کې بل وجول بررحان په دلا د سرام په ب د سره موږ دوی مضبوط کړلام. علی عدویهم پا مکابلت دشمند دوی فاصبحو ظاہرین دوی اگرد دل غلب من دن کی پا دشمند باندیم سورت الجمعہ مدلی سورت ترتیب مصحفی کې باسٹ دیم پس تا سورت صوفنا او ترتیب نوزولی که دا ایک سو دسته پس تا صورتی صفنا حضر الشیخ نور اللہ مرکده هغه جمله مخکمہ زکر کرده او فدیدی باب رنبانی حسکی سو سلور صورتو نو مجادلہ حشر او ممتحی ناف صفو فدیدی که ترغيب ال الجihad هو قصد دي دي نه منافقون تغابن اور طلاق پدې کې هغه د سوره حدید وم مضمون چې ترغيب ال الانفاق هغه ذکر کیږي او حضره شيخ نور الله عمر کدو بل جمله ما ذکر کړې وا چې شيخ فرمایل چې اول سورتونو هر دویم صورت سوره پسب حسره شروع کیږي او د اخری سلول سورتونو هر ګمې سوره پسب حسرا شروع کېږي اشاره زده چې مضمون بدل شي او ساپورېسو ترغيب ال الجihad او اوس د دې ځینې سدي ترغيب ال الانفاق ذکر کیږي ربه د دې صورت مخ کې سره مخ کی صورت کې ترغيب ال و نو دلته ترغيب ال الانفاق ذکر کیږي دوم ربط هذا الشيخ نور الله مرکذو ذکر کوم چې مخکی صورت سب کی ترجیب ال جہاد ذکر شو نو ازرته ترغیب ال استماع الخطبه چې وق کیږي اصول د جہاد ازده کی طریقه د جہاد ازده کیه خطبه تغو کیږي داران کی صورتي سب کی زجر وو پتر کی عمل باندې صحیح شو پتر کی عمل باندی یا ایوها الَّذین آمَنُوا لِمَا تَقُولُونَ مَا لَا نو دلتا پتر کی عمل باندې یو مثال ذکر کئیو نمونا مَسَلُ الَّذینَ حُمِّلُوا الطَّورَاتَ لَمْ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا دعوة سورة دعوة سورة ترغيب الى الانفاق او رد پداوي د يهود باندې رد پداوي د يهود باندې او داران رد شرک فل علم او فتصرف باندې خلاصه د سورته سورۃ مشتمل په دو رکوع باندې ده نو دوه ابواب و دي اول ركوع ايت نمبر 8 د دې پوری باب اول له او پدې کې ذکر د مقاصد اربعه توحید د رب العالمین او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم او داران کې صداقت د قران کریم او ایمان بالاخره او داران کې زجر لپاره د اهل کتابو دمه حساب دویم رکو یا ایوها الذین آمنو اذا نودیلی صلات دا دیدنا پا دیکی ترغیب الی الزکر والتعالیم دیا یصبیح <تصفح> لیللہ ما فی السماوات و ما فی الارض دعوت توحید تصویح بیانی خاص اللہ دے پارا حغس زنا چه بسمانونو کری او حغس چه پریز مکہ کریم المالك القدوس تسبيح بیان د الله هغه ذاته المالك چې پوره بادشاه ده القدوس ډېر پاک ده العزيز چې غالب ده الحكيم حکمتونوال ده هو الذي باث في بیان د صداقت رسول الله صلى الله السلام هو الذي بعث في رسولا منهم چې لي په اميانو کې پنا لستو کې رسولا في الاميين پنا لستو کې رسولا يو پیغمبر منهم د دغه اميانو ته يتل عليهم چلاوت که پایغوب باندیم آیتونو دا اللام ویو زکرم او پاکی دوی لرام در ازائلو نام ویو علموهم الكتابا او تعلیم ورکی دوی تا دا کتاب والحکمتا او د سنت و این من قبلو اگر چی ودوی مخی دا بیسد د پیغمبر نام یا ودوی مخی د نزول دا نام لَفِي ظَلَالٍ مُبِيلٍ فَغُمْرَهِ وَعْدِ حَكِيمٍ وَيُزَكِّهِمْ اُس دلتا ہم يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكِ ذکر دیں دارنگی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ او و اخیر کراغل لیں اور ایک نمبر آیت اگرد در سورة باکرہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم يتلو عليكم آیاتنا ویزکیکم ویعلمكم ويعلم الكتاب والحکمت ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون دلتا تشکیہ اگر دویم ځای کې ذکر دا او صورت آل امران اگر آیت نمبر ایک سو چون سٹا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم کتاب والحکمہ دلتم تزکیہ پدویم ذل مقام کې ذکر دا او چې کم ځای کې زمو سبق ته دلتم دویم ځای کې ذکر دا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم حضرت شیخ نور الله مرکذو فرمایله 129 کې دعا د ابراهیم علی الصلاۃ والسلام او د ابراهیم علی الصلاۃ والسلام نظر په محصول باندې وو په حصول باندې وو صحیح شو پس باندیو په حصول باندیو او الله رب العزت تزکیه د اپ دیم ځای ځکه کارکړه زګ چې پدې کې اعتبار مقصود لر دی مقصود سی تزکیه د مقصوده تزکیه د قران په بیان سره نو یزکی همت کې ذکر کا مقصود دی او حال حصول وو نو حصول حاصلېږي په سبب سره نو هغه سبب اول قران تعلیم تعلم د ذکر شو نو پس د آخر کې و یو زکی هم را لې ويعلمهم الكتاب والحکما تعلیم اور کې دوی کتاب وال حکمت او دا سنت الكتاب القران او الحکمت داس دیا <تصفيق> سنت دا پیغمبر علی صلعات و صل و ان کانوا من قبل لفیذ العالم مبین او بمکه د نزول د قران نام یا مکه د بے صد پیغمبر نام لفیذ العالم مبین په کومرائی واذی حکیم و اخرین منهم او نور ددوینام اغا رست و راتلون کیا یا اغو ددینا مراد اغا صحابه کرام مراد دی اغا رست ایمان قبول کرده یا آخرینا مراد رست و عجم اغا رست و امت دیا آخرین من هم چی دا تعلیم ورکڑشی اغا رست و راتلون کو ددوینام لما الحکو بهم نديرس نرسې دل کایدیم پهفضلت د هو لمما په د لمم دی لم حکوم ن رسې هغوی دوته پهفضلت کې دویتهفض کې غرسیددل ندي کیا وهو ع ول او الله رب العزت العزیز غالب دې پرچا باندې الحکیم او حکمتونواله دې اخرینہ مراد دې رستو امت ته صحیح شو چې دا رستونی امت والا دې په فضیلت کې په مقام کېړونکو صاحب وتن در رسیدلي علامہ آلوسی رحمهم الله دلته یو واقعہ ذکر کیا دا عبد الله ابن مبارک رضی الله رحمه الله نا چا تا پوسو کو چې موږ ته دا خبر را کا چې چے... مسید چې عمر بن عبد العزيز هغه غور ده او کې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هغه غور ده وَيْ وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَعَمْرِ بِنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ اَيُّهُمَا أَفْضَلُ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاوية رضی اللہ تعالیٰ عنو کم یو غردیان نحقا عبدالله بن مبارک جواب ورکیم وَيْا الْغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ عَنْ فَفَرَسِ مَعَاوِيَةً أَفْ عمر بن عبد العزيز وای کما جوړ چیت حضرت معاويه د اسپا پوزک ننوتوا دوراني jihad وای هغه جوړا هغه غوردا د سل عمر بن عبد العزيز غننا ولی به مخ کې وایو ذکر کیا چې هغه صحابي رسول وو فقد الصللا معاويه خلف الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجك حضرت معوی رضي الله تعالى عنه پیغمبر علیہ الصلات والسلام په مسجد کړه او نبی علیہ الصلات والسلام په مسجد دعا وکړه اه هدینا الصراط المستقيم او حضرت معاوي رضي الله تعالى عنه په غیبه باندې امينو او سپوشي او حديث مبارک کی مرادي لو انفقا حدوكم نصلا اوحو دن زہبان که تاسو کی یو سڑی دا اوحو د غر عمرم سره خرج کی دا یو صحابی مطم نشی رسی دے <خف> ذالک فضل اللہ یؤدیه من یشام دادا اللہ فضل چلا ورکی چاہتا چی غاری والله ذل فضل العظیم او الله خاون دوي فضل دی مسلوله نه هم میلو تواتته زجر په تاریق عمل باندې ک الم ور ختهوي او پاغې عمل نه کوي چېغ الم د مو د فرضیت وي ک غ نور وي صحی شو د مو فرضیت اوته معلوم دی لیکن پاغې عمل نه کوي دا عالم فضیلت و تمعلومی لیکن دا عالم قدر نہ کیا چھکر دا عالم پا فضیلت بانی شروع کی تبوائی چھ بس سجدہ اور تکیدے چی دیو تو سجدہ کیا ہے ابی اٹول نہ زیاد مخالفت ہی کیا مسلو اللذین حملو التوراتا مثال دا قسانم حملو التوراتا ختم معنی کلی فو بعمل التورات دی مکلف گرد علی شیوو زیوار ګ زلی شوو عمل د توات باندیم سمه لم یملوه بیا دوی عملو نهکه په توات باندې تو اعلم په تورات باندې مقللف ګځلی شو لیکندوی سره د غ نه په توات مثال کم سلیل حارې حمار د خر دیخر یحمللو کیاغو چټکړې وی بوج اوس په خر باندې چلی بوجې خې هغه بځوي چې یو بوج روان ویه کیا هغه کتابونه ویه کیا هغه ګټو ویه یا کیا د بل څه ویه بس هغه رواني په مابه نه سوج بوتې نو کماصل الحمارین بشاندا خر یحمل اصفارا چې چټکړې وس بوج بسا ممسولقومله نه ډیر بد د مثال د عاکوم که ذبو ب آیايات الله چاغی درو جنتیغې د الله د دا تونو تفسیب کو یا خوته معلوم دی چې دا الله برحق پ غمبر دی دا د الله برحق کتاب دی داقرآې انقلابی کتاب دی لیکن بیام دغیر نه انکار کوین واللهله یهدل قو مظیمین الله تو فیک نوک نووررکې ظالم ده۔ قل یا ایوها الذین هادو انزا عمتم قل زمان محبوب پیرمبرت و آیدویتا یا ایوها الذین هادو اے يهودیانو انزا عمتم ایچری تاسو اکید لرائی تاسو بومان کوئی یعنی انزا عمتم کې تاسو اکیده لریدې خبرې چې ان کوم او لیاله چې تاسو دوستان د من مندون نشي د خلکو نه اعلام فته من نهول موته نو او تاسو م ل را کې تاسو رشتې پخپلو خبرو کې تاسو په دی دا وکر رت. مونږ او لیا لله او صحیح شو نو بیا خو دو دو خ دلوسه کو چاحت ورتهنا لري بیا تاسو مه غړي یاد شخ نهور الله مرک د فرمله چې دا چیلنج ده دی صحیح شو سینګه ان زهته ک تاسو اې د ذي خبر انكم اولياء لله سيشا جتا سود الله دوستاني نور خلقنا الاوا فتمنا الموت يعني فدعوا بالموت على الظالمين الفئتين بیا ددي دور دلنا پيو باندي دهلاکت ادمو دعا وڑی مباهلتی ویلکی دوڑ مدان میدان توزو تاسو حق باندي مونگ دی بدوا ها او موږ به تاسو ته پارو وړو نو چیلین شو راځي میدان د او یو بل ته خیر وکړو صحیح شو <coughs> فتمنا الموت ا فدعوا بالموت على الظالمين الفئتين از ابن کثیر ولا يتمننوا نه ابدا دوی زور نه کوي نه غواړی دی رک لره ه چری ول بما قد دمت دي په دغه معلو چې مخکې کړیدي لاسونه دوی صحیح شو د خپلو امالو دی وجي دوی مرکته نهدي یاوه د شخ نهور الله مرک د وو فرمالو چې صورتې به که کې تاقی سره ځکر شوې تهمن نه ابد او دلته. نف... لا ينفرا وصل صحيح ولا يتمننوه بس دوی موت ارزو نکیا حال دته هر گذ دوی تمنا نکي او دته بس تمنا نکیا حضرت شيخ ابو فرماي مصطفیان د کتاب الله دې کیسه خبر دوی واجب هدا شيخ نور الله مرکزه ذکر کولا چې بعد علما فرمایي چې بس دواړه نفی لپاره دینو. ل ی تهمن نه لا ی ی شې دوړو کې نفیمان نه موجود ده. لیکن ختیبه د ش فرال ختیب سته خبره کړی ده. ختیې شبی. چې لا تهمن نه نه بددن او حالته تاقید سره نفر راغله ځکه چې حالته د یو داوه په تااکید سره وه. نو حالته ل من نه نفی به تااکید سره او دلته نفسې داوه. چ انکم اولیاء الله صحیحہ دلته سوا نفس داوا نو دلتا نفس نی نفی وشلا صحیحہ نوอัลتا نفی په جمله مؤکد سره را او دلته نفی بغیر دا جمله مؤکد نه را له والله علیم بالمظالمین الله په دې په حال د ظالمانو باندې قل رما معبود پیغمبر او اي دویتام ان مووت الذي ب شګ غ مګه تفررو نه من هو چې د کم نه تاسوختته کویم په هو ملاقی کوم یقیندا تا سره جختدون کې میلادون کې سمه تورددو نه ال عالیمل غبي ذا تفته چې کمبو پغيبب بانددي او بظاهر باند فه نببيكم بما كنتم تعملون ب الله خبرراك تاصغا عملو بادي چې تاسو قويب يا أي الذي ن آموا إذاذا نودية للصلا يوم الجما ح السسانانيب ترغيب إلى الذكر والتالم ا معوالو إذاذا نودية للصلاي. قلچ بلنا او کڑیشی تا استاد مانز طرف تا می یوم الجمعۃ پر او پری گلی بیو لرا خرید و فروخت فصعو الی ذکر اللہ اغه شیخ فرمائے چ یعنی فصعوا قصو کئ تاسو اله ذکر الله دا الله ذکرتا وزرل بیع او پرېګری تاسو خریدو فروخ ذالکم خیرلکم دا بهتر دي تاسو په پاره ان کنتم تعلمون کتابه وي گئی فاذا قضيت کله چې ادا کړې شي مونږ فانتشروا في الارض نخرشوا تازو بريزمككي وابتغوا من فضل الله او تلاشو كتاصد الله ده فضلنا يا غريش كي حلال دي داركي علاما علوسي فرمائیں من فضل الله العلم كلا جتاسو من فارغ شيء فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله تاسو سو تلا شو بیل ایلم المه سول لپاره وې وذکر الله ذکرن وذکر الله کثیرام او یاد تاسو الله لره ډېر ډېر لعلکم تفلحون دې پر جې تاسو کامیابی وشه و ادار او تجارتن او لهو ودن فزو الیها پدې <تصفح> کې توبې دې هغه چا لرا چې چا پیغمبر علی صلاتو سلام یو واځې خدم او لړل بهر هغه تاجر سخه واقعا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ویله او هغه زمانه د قحط سالی و خوراک لپاره څه نه ملاويدل په دې کې یو تاجر رالی خطبه دوران کې او هغه خپل دا اغه आवाज وکي اواز وکم پاجي صحابه اغي لاړل او نووي رسول الله صلي الله عليه وسلم د کسي په اوله ختبه ویلا پاتې شو نو اغي ته پدې کې شو زجر زور نه رااله واذار او تجارتن وي چکل دوی او وین تجارت او لهون یا لوبي انفضو اليها دوی روانل منډي ولي اغي طرف و ترکو کا قائمہ او تی پرخل لد ک سی یوازی پدا سی حال کی قائما چتو ولاړ وی حضرت شیخ نور الله مرکزه بو فرمایلا چې دا سی زائر راشي د صحابو دشمنان روافض لوی او واړه دوړه وی او دواړه نو هغه دوی چې د نوڅ پیغمبر دک څخه یوازې پر خدای روان شوه حضرت شیخ بفرمایله کئ دا حال پر تابا نراغلې وي تب در سره نتلې همنا قلم و چتول اسان دي خبره کول اسان دي عمل کول ګران دي خو خیر نور جوابو نبی ذکر کول دا الوسینا روح المانینا او اودارکه یو روایتونه د ابو داود مراسیل ذکر کړي دي چې د دینه مراد ټول صحابه کرام نو بلکې هغه مشهور صحابه هغه ناس و هغه نو تالیا بلکې هغه صحابه تلی چې کم جدید وو لا هغه خبر نو آداب د مجلس د پیغمبر علی صلوات و سلام نه خطیب وجه کرکے ول قصتو کا فی اوائل زمان الحجره دا قصه د هجرت د زمانه رمبنور رمنی احوال دیاریا <coughs> او لا ارجدید صحابه کرام هغه د پیغمبر علیہ الصلات والسلام د مجلس د آداب خبر نه وو ټول صحابه هم نه دارنګه هدا شیخ نوور الله مرکد او به یو لفظی اشکال ذکر کو چې مخ کې وګرا شيئن ذکر دي وا اذا رؤ تجارتا او لهو نن یو تجارت او دې لهوا او رستو ضمير هغه مفرد الیها ذکر دی صحیح شا. نو د دې ګڼ جوابونه به شیخ نور الله مرکزه ذکر کولا یو خدا چې دا او چې ذکر دې تجارتن او لهوا دا حرف او دا مانی د ارجاده زمیرو زمیرینونه دی صحیح شه دا مانی د ارجاده یا حضرت شه و فرمایل چې دلته عبارت محضوب دی و اذار او تجارتا انفذو اليها او لهوان انفذو اليه دویم حضرت شیخ نور الله مرکزه به ذکر کولو ادا خوند اور جواب دی صحیحشه دا انفذو الیها دا ضمیر راجہ ریستا تجارت صحیحشه ځکه چې اصل مقصود هغه تجارت و له نو. او نوا چاري تل و هغه تجارت پنيت باندې و اداره او تجارت او له انفضو لن فزو چې دوی او دا تجارت او یا لوبي ان فزو اليها نو دوی روان شل هغه تجارت یا در شيخ نور الله مرکدوبه صلو رحم جواب ذکر کو چوګره یو تجارت دي او تجارت نفس الامر کې صدې مباح دي صحیح اصول سره وی د شریعت موافق وي اصله مباح دي تجارت او لهو په نفس الامر کې صد نه دا نو اشاره ده چې او مسلمانانه هر شی هغه نفس الامر کې مباح دي جایز دي او ده پ پیغمبر پرېښه د نو چې یو کار فول مر کې چې دی نو جاز نهوي او ته هغې کې د پې غمبر طرږه پرېږې دی پې غمبر سنت پرېږ دی نو هغه به چرته نه جاز شي او به طری کې اولا نه سیګونه دی صحیح